the Jason! Jason. Jason. Jason. You er almost a jiggle sandwich. <laughs> You're right. That's my day. This place is incredible. Bombackalaka. Home baker. Hey, och välkommen en ny episode av Supertech. Jag heter Joachim och jag heter fortsatt wi. Ja, jeg heter også fortsatt Joachim. Du har ikke skiftet navnet siden sist. Nei, det har Nei. jeg vel ikke gjort siden 18-årsdagen min. Ja, stemmer. Det var jo... Det var da du fikk det å gi deg mellomnavnet. Ja, stemmer det. Det stemmer. Du vet jo, det er... Tenk at det... Hvor, hvor år siden det nå, hvis vi teller? Ellers da, så det jo ganske fint ved deg, det er da, det? Ha, Har du levt lenger? Nei, jeg er Nei. 36, vi. Nei, nei, det du åtengang i to der. Eh, ja. men det det, det seg den dagen der du har levt lenger som Giri enn som bara Jokim. Det er jo faktisk det. Ja. Det er jo litt kult. Men han er ikke kommet ennå. Nei, men det, nei. Da, det er et gode år det. Når den dagen kommer, da skal han så en sånn pre 40-års krise. Da skal han ha meg en sinnsyg motorsykkel. Ja, er det en eh lovnad det. Ja. Ja, sån det gjelder om å bygge opp til den krisen, så at du får lov til å ta en stege lenger når du blir 40. Åja, oh åja. Oh ok, så når du er 36, så blir du en motorsykkel, og når du blir 40, så blir det noe enda mer ekstravagant. Ja, da må du kanskje bli med flymotoren i seg. <laughs> ja, sånn jetmotoren. <laughs> så bra. Ja, vi får se om vi fortsatt er på lufta da. Jeg på det, men... Uh, Nei, ikke klart med det, da har vi jo uh, så mange lyttere at det er halvakonet vår nok. <laughs> ja, kanskje vi faktisk tjener penger på det da. Uh, ja, det, ja. <laughs> uh, ja. Det, det vi gjør her er at vi spiller jo spill da, imellom kringkastningene våre. Ja. Og så leser vi litt spillnyheter, og så har vi jo en, en vennlig prat uh, oss imellom, uh, så lytterne skal få, få overhøre. Ja. Så har, uh, har du spilt noen spel siden sist, tror jeg? Uh, jeg må tenke meg om uh, Hva som har skjedd siden sist um, Jeg har ikke spilt så veldig mye uh, De gangene jeg har spilt Så Har det nok vært uh, Gears of War 4 uh, Ja, for nå finker det så det skal Ja, uh, bortsett fra Jeg har ikke spilt noe særlig Multiplayer, flere spiller jeg vil jo bare spille for meg selv I grunnen um, Ja, for flere spillere Den vil ikke funke uansett Jo, altså Jeg tror den funker Hvis jeg bare spiller Med tilfeldige Øvennette Det går fint Det er bare den ja. ene gang Jeg prøvde å med bro Men Så vil ikke På en måte Våre PC'er Koble seg opp Mot den samme serveren På en eller annen grunn oh, ja. uh, Men vi har ikke egentlig Prøvd siden Så det kan være At det bare var sånn Engangstilfelle Der ting gikk litt skjeis Uh, men han har har varit med ting och täng som vi har jag fått prövat, men kanske den ugen så ska jag få pröva få prova eh Sameblade Gears of War 4. Ehm um, men annars har jag egentligen bara spelat på sån en enspelarmodus en det har varit käckt det. Det är det samme men det är ju fortsatt ett käckt spel altså, det føles som goda gamle Gears of War. Um, ja det där ja, det gjør det. De, de, de har liksom ikke forandret så mye i grunnen, men kanskje ikke var så nødvendig forandre når selve basisen var så god. Altså, uh, akt, aktiv reloading, uh, og skyding og monster. Og, uh, jeg, jeg vet ikke helt hvor historien skal gå hen siden altså, her kommer en røpelse i slutten av August og var tre, så døde jo alle disse uh, monsterne. Lokustene, eller? Lokustene. Uh, hva sa du? Er det, er det ikke Locust og Horder? Ja, det er de jo Locust, så har du de Lambent det de, lambent, det, ja. lambent, det var de som gløda Men på trin, trin Så døde jo, det ble jo alle De ble utrydda, så hvorfor De dukker opp igjen, har ikke egentlig fått svar på Det var egentlig det med prøver å finne ut av i løpet av spillet Hva gjør de? Hvorfor er de tilbake? Um, så, men altså, det er jo kjekt Markus han dukker opp igjen Han er den samme gamle, og Nei, det, det er tilfredsstillende. Det er noe som er veldig trygt og godt med å fyre opp den lanseren og bare å eh, Det de er jo kalt noe annet nå, da. Ikke Locust, men, ja, men... Det er fortsatt den gode, gamle følelsen når du... Rrrr, gang. Det er jo trygt og godt med å sage et annet vesen i to med en motorsag. Ja, sant? Det, det er vanskelig å beskrive. Det er god følelsen, preser jeg ja. over meg, også. Ja, ja det er bra. Det uh, Vi var litt leimig for å gjøre Playstation i Shakespeare. Ja, ja, dessverre, uh, så er det en uh, Microsoft uh, eksklusiv en så lenge. Um, så enten må du ha PC, eller så må du ha Xbox One. Um, Prøv å tenke på noe annet jeg har spilt nå. Nå ser jeg på iPad min sin, og jeg dessverre spiller mer på den enn uh, noe annet. Men hva er det du holder på med hvis ikke du spiller Øh, uh, jeg vet ikke. Netflix, det høres så kjedelikt ut, men jeg ser på serier og ser på filmer. Um, har du gravt etter gull og, og truffet noe, eller? På, på serier? Ja, på Netflix. Du er jo ny ungel Ja, ja, det er jo det. Nej men uh, hvis jeg skal liksom gå litt på hva som har på Netflix, og oh, vel, jeg kan nevne det etterpå, men... Uh, Black Mirror er en veldig bra science-fiction-serie som minner litt om Twilight Zone. Så den kan jeg ah. jo anbefale til folk som liker å se en fremtid som er kanskje ti år frem i tid, der ting ikke er helt greit. Fordi teknologien har overtatt livet vårt på en så omfattende måte at vi ikke klarer å ondsleppe de negative konsekvensene av at alt blir um, kan du si tatt opp uh, men det som er sjekt Black Mirror er at hver episode har sitt eget premiss og sine egne uh, skuespillere, Det har ikke så mye med hva andre gjør men det er delt univers om du skjønner ja. jeg har jo ikke håpet så da er det gjerne dette som er startet Westworld for meg Åja, oh så du har ikke fått uh, klart å få sett uh, Westworld? Nej, jeg har jo ikke vært stadig nede, så da har jeg ja. ikke klart å det. <laughs> Nei, men det er jo lovligt bra lovlyt. Lovlig, lovlig. altså, Westworld er jo fantastisk, synes jeg. Um, ja, det kan jeg tro. Um, men uh, jeg kan anbefale Black Mirror, og uh, så liksom så jeg nettopp på noe sett uh, The Expanse, som også er en science fiction-serie, uh, uh, som, ja, den er interessant fordi jeg føler han tar opp på en måte. Det er litt sånn så som District 9 at han snakker om rase Og hvordan eh, si, det er eh, et skille mellom de som utnytter og de som blir utnytta eh, I framtiden, så er det jo Mars, jorden og folk som bor på sånne svere romstasjoner Uh, og det er visse folk som på en måte graver ut mineraler og vann og is for å på en måte det tilbake til jorden der folk har det veldig fint da, mens folk som bor på disse romstasjonene de har det egentlig ganske kommerlikt uh. så du kan jo liksom trekke en parallell til hvordan det er på jorden akkurat nå, men ut i verdensrommet så blir ting liksom litt mer sånn ja, det er romkib og det er litt sånn laser men på en måte problemet ligger jo fortsatt i menneskeheden uh, og det er det jeg synes er interessant med serien ha, huh. Bare i to-serier Ja, ja uh, The Expanse, det er det eneste sesongen av uh, Black Mirror er det Tre sesonger, men hver sesong består av Tre-fire episoder, så det er jo sånn vet ikke Det uh, er sånn miniserie Det er miniserie, ja, akkurat Akkurat uh, Og de, jeg vet ikke om de to første sesongene Er veldig britiske Det virker som de er spilt inn i England og med britiske skuespillere og de har liksom denne, den britiske BBC men ja, det, det er ikke så polert og glatt som Hollywood-maskineriet det, det er jo bra det for så vidt, altså det er en helt ja, egen sånn, egen, egen sjanger, mens i, i sesong 3 så er det en blanding uh, for da tror jeg BBC America overtok noen produksjon uh, oh, så so da har du både du har både amerikanske skuespillere og britiske skuespillere og settingen kan være i begge deler uh, altså i begge land jag jag vet inte hur det helt men uh, ja. ja men när jag kikar ut jo hem det er intressant eh uh, kom på et spel nu som jag faktiskt har spelat eh uh, det var at jag uh, klickade lite på eh uh, på Xbox guld och då fick jag den ner uh, Secret of Monkey Island 1 HD. Ja. Ja, så det är det, var ja, det heter Secret of 2net Curse. Uh, ja, det er så altså mange rare navn, er det det? Uh, eller, ja ja eller, Jeg vet ikke om jeg blander nå Men det var i hvert fall det første man kan gjerne spille det, ja. det som løy er jo at sånn, sånn, du trykker bare på En knapp, og så skifter du på en måte Grafikkfiltret uh, Eller på en måte du kan spille Den gamle versjonen uh, Og det er jo bare Det er jo en enkel pixelgrafik Ingen stemmer, men hvis du bare trykker på knapp Så får du det moderne, og der det stemmer Og der det på en måte håndtegnet grafik så det spörs om du vill ha den nya liksom smude känslan eller om du også den, på mode eh selva eh grafik interfacet är ju annlida så du brukar liksom hon kontrollen eh ta navigera runt och bevega på dig men hvis du byter om till den gamla versionen så måste du liksom Styrer muspeggene til Look og til Walk Og til altså, alle disse gamle kommandoene som var på skjermen Åh, var det det, ja? men det, altså, det er en litt mer tung vint Men hvis du skal spille gammeldags måten Så er det den gammeldags måten uh, Og det er kjekt at de liksom, har inkorporert det i selve spillet Så, ja, jeg har ikke spilt mye, Men det var bare kjekt ha et gjensyn Med det spillet jeg spilte for 20 år siden, sikkert ja, for jeg, jeg spilte det akkurat når det kom igjen på Xbox Live Arcade. Mhm. Mm 5-6 år siden. Det, men da slo jeg av den klassiske grafikken med en gang. Det okay. Ja, det gjorde det. Um, ja, og så tror jeg, jeg, jeg, tror jeg bare fyrte opp uh, Arcade okay, til det spillet. Uh, det lagt av Ubisoft. Og så har du uh, en grønne dame. Um, en grønne dame? <laughs> Uh, og så har han sånn en grisevenn Åh, <laughs> <Okay. laughs> oh, Beyond Beyond Good and Evil Ja, yeah, Beyond Good and Evil <laughs> jeg, var, jeg, var, jeg skjedde av meg en kveld Så bare, ja, okej okay, det lå i biblioteket med i fyrte det opp uh, Interessant spil, egentlig Jeg ser at det blander mange elementer Fra uh, Zelda Og Mario Og du kunne ta masse bilder jeg ser hvor de har hentet masse inspirasjon fra og Samen så var det jo det, var, det er et veldig bra spill jeg har lest meg om det, jo, det er veldig kritik også mm. jeg vet ikke om det var en salgs nei, jeg vet ikke om det solgte sånn himmelske høyder så tror jeg det var om at det skulle komme en oppfølger eller noe sånt på et eller annet tidspunkt ja, det er enda snakk om men jeg tror det har blitt noe konkret enda og dere har sånne konseptbilder av, av dame og grisevennen. <laughs> ja, de var jo kule, disse karakterene da. Så det, var jo, det er jo et univers som er interessant og kjekt, eh, men det spørs om det er penger i det, ettersett. Ja. Hvem er det, Pokémon? Det er Pikachu! Det er Leferi! Fuck! Men eh, ja, noe av meg. Eh, du... Har om Dagwy. Ja. Nej har, jeg har jeg satt Witcher lite på paus, så då har jag uh, rockat och spelat många olika spel. Lite, okay? mm har -hmm. Det var läckert att bara prova olika ting. Det han hackade spelar på Gameboy. Han var hacka. Steam... No. steam. Steam dig? Ja. Så jeg kan har sett lite stycken här i det. Det är väldigt kul. Jeg, jeg husker jeg spilte det mye i sommer men jeg var i Frankrike Da, ja. da ble det en del eh, på meg Ja, for akkurat når det begynner bli litt lei Så blir han litt sterkere Og så går det litt fort og unna Og da, da får du ny giv mm. um, Og så har jeg spilt um, Human Resource Machine På Wii U Ja, det har jeg aldri hørt om Det finnes på Steam også uh, Det er et spill som handler om coding Fretiserende folkene som lagte World of Goo og dette her spillet hadde brant så mye. Brant så mye? Jeg vet ikke om det er det Inferno eller noe. Det, det, det var da da Wii Un lansertes. Så vi har brennet forskjellige ting da, så lager du en kombo av de tingene. Ok, det var jeg aldri borte i. Sært spill. Okay. Uh, utrolig kult uh, spillselskap. Her handler det om programmering da. Uh, du begynner med å bare gjøre ganske få kommandoer, og så får du flerende og flerende, så skal du løse oppgaver. Og de er, de er utfordrende, altså. Uh, så Google det gjerne. Det er utrolig kjekt. Men, men det er ikke snakket om ekte programmering? Jo, det tror jeg. Uh, men jeg skriver ikke kode. Jeg velger kodefunksjonen i fremmeny. Ja. Men det er add og copy og subtract og <laughs> Carry, ja. men, det, det hörs inte så käck du när vad du beskriver då alltså har du en dålig sällor på den direkt uh, okej okay, då no. ja ja men exempel få en svart skärv och så väldigt gryndel kommandor och så ja nej nej du glömmer att ha sällskap på lager vet i World of Gooingen ja eller andra så gick inte komma på jag tror efter den för nog kanske du er en mans jobb ett Mm. Som pusher Nesten som man pusher post Og pakker. Ja Så det, grafikken er ganske kul Selv om man er enkel uh. Så det er litt løy Men krever han det okay, ja, så det er på en måte litt Handling Ja, på en sett vis Ja, det er ikke bare liksom en svart skjerm Og så ja, begynner å kverne ut koder Nej det er ikke en svart skjerm da. Du er en man som springer rundt Ja så de kodene får du i form av at han skal hente pakker og gi så og så mange pakker på et transportbånd. Ok. Så til hvert så blir bare i de pakkene som har en som er plus Så kan det komme noe med minustall på, så må du legge de til sies. <laughs> ok. Og det må du programmere inn da. Så det begynner å bli ganske kult. Ja, det er også litt mer interessant ut enn å bare sitte her foran og stirre på en. Nei, det kommer mest oss. Se kolen så bare står og blinker liksom. Ja, ah, nei, nei, nei. Ja, ok da. Ja, ja men det er bra. Ja. Uh, det har jeg spilt Altså jeg har prøvd uh, Pokémon Sun Moon på, på en Moon demon På 3DS'en Ja, for det kunne du lastet ned Ja Det er egentlig en alt for kort demo uh, Sånn sett jeg Får noen få kamper Og så er det ferdig Ja Er det nok til å Vekke Kjøbelust? Nej Jeg synes ikke demoen gjør det Nej. Man anmeldelsene av spillet gjør jo det. Ja, ja, det er klart. Altså ja. har jeg spillet Journey en gang til, med headset på. På alt på en gang? Nei, ja, ja, halve spillet tok i en runde. Ok. Det, det må jo være på en måte mer hva kan du si? Du blir sikkert øh, fengslet. Ja. Av musikken. Eh, når du, hvis, du, hvis du på en måte dykker så dypt inn i spillopplevelsen. Ja, det er noe helt annet enn når jeg satte Kjadra og spilte to mann. Ja. Og skru opp lyden og være helt inne i det Det var... Det er intenst, på et <laughs> Ja, det kan jeg forestille. Ja. Uh -huh. For det er jo sånn, sånn orkestermusikk. Og jeg tror... Du blir på en måde opslugt på en sånn god måde. Eh, at det blir sånn, det er en det sånn total oplevelse for alle sanserne dinne. Eh, hvis du har lyden så tæt oppe. Ja ja, lytner in mig. Ja, det er jo ind Ja, det er godt. Ja, eh det er annet, det er noget med det spillet jeg ikke har skønt så er det hvordan multiplayeren funker. Jeg ja, får pludselig så dukker der op nogen andre sånne beduinfalke så flyger rundt. Ja, og du kan ikke snakke med dem. Jeg tror det de, altså de, de blir bare en, sånn en, en non-verbal kommunikasjon, der dere følger hverandre, eh, ja. og, og på en måte leder hverandre gjennom denne ørkenen. Eh. Men da når jeg rodet litt rundt i ring, så var de plutselig forbi meg, og da så jeg ikke mer til de. Ja, så det var liksom... Det var en ut etter en stund, og så var han ja. de. ja, Men det skjedde ikke når vi spilte sammen, meg og deg. Hadde... Du kan slå deg av på. Ok. Det hadde vært interessant å bare dukket opp, liksom. Åja, oh, det var det en person. Uh, ja, så tenkte jeg, jeg er det pynt, men så begynte han å løse oppgaven og sånn, så tenkte jeg, Hæ? hva er det? Åja, oh, multiplayer han står på. <laughs> Fle Flerspiller han. Flerspiller, ja. Nei, hey, kult. Uh, sist, men ikke minst, så har jeg jo uh, uh, Costume Quest 2 på PlayStation 4. Uh, var det gratis en den Eh, uh, lite osäker. Nej, är det något Word Quest eller något så här gratis? Oh, ja, så du har köpt Custom Quest. Jag köpte Double ja. Fine spel. Okay. Uh... Mest fordi måste för det Tristan ville spela det för det var Halloween. Ah. Men hade han sett det på en meny eller något sånt? Mm. Okej. Okay. Så jag jag får han spela det. Då kan jag fortälla lite vad det står i textbobblan när han ska bevega sig. Ja, men han... Han må også klare femåringen å ha turbasert kamp Med tre ulike karakterer <laughs> Wow, wow så, så den ene karakteren, han er trikanten Og da må du først trykke trikant ja. Og så springer han bort fra angripet Og da er det sånn der, en aksje med en sånn rytmespill En sånn runding som kommer nærmere og nærmere et sentrum ja. Og da må du timea det perfekt Så får du et ekstra slag Og så er karakter nummer to Knuttet til firkant Og treman er knuttet til krysset på kontrollen mm. Det forstår han Och finn den angriper tillfälligt då må du blockera på en, med rätt timing med den rette knappen. Ja. Og det är också farstor han. Så det går så det susar det där altså. Men er det mycket sån Må du välja magi och og... hade ja, välja lite kostymer? Ja. Så hjälpa dig välja lite. Typiskt vill han, Typisk vil han ju ha ett kostym som inte gör någon utdel för sig. Men det ser så jävla ut. <laughs> ja. Han ser ut som en en candycorn hade ett kostym. Så det er som en stor mais. Uh, ja. Og han kan ikke slå, han er bare, han, han er bare der uh, oppover i juling. <laughs> Haha, altså det er et kostyme der du ikke kan uh, angripe? Ja. <laughs> ok, det var ikke en bra kostyme, men... Ja, da synes jeg han hadde skikkelig men... Han uh, uh. begynner å slite på bossen da. Ja, ja, ja. Du får, du får prøve å forklare til han at Candy Corner nå går, altså. Mhm. Ja. Så hver lørdags- og søndagsmorgen så spretter han opp før klokken er seks. Jaha. Uh -huh. Og så skal han opp og Nintendo. Eller Playstation. Ja, han, han vet hva som har, selvfølgelig. Ja. ja. Så da er det det, da må bli med litt. Da altså er det Smash. Uh, Mario Maker. Da, da hjelper jeg litt innimellom. Ja, Fy søren, han er blitt, jeg vil kalle han en gamer nå, altså. Ja, ja, vi må han igjen, vet du. <laughs> ja, da vet du hvor dette går hen, i hvert fall. Han er sikkert, uh, gamer for livet nå. Jeg tror det. Han var jo med, har var på en sånn messe og skulle selge noen klær som hun laget. Mm. Og så ville han svært gjerne hjelpe til da. Ja. Han skulle dele litt visittkort og hjelpe å selge. Så bra. Ja, ja. I fyra timer så var han med, og så fikk han 3DS'en min som backup i tilfelle. Han begynte å sig. Ja. Så han under bordet som hun hadde alle tingene sine oppå. Men Så det var duk Ja. Det var den sin lille hytte der han satt og spølte uavbrutt helt til strømmenrøgg etter tre timer. Da var det ikke var Ja, da måtte han hjelpe. Så det var ikke sånn at du hadde funnet, hadde funnet face raiders inni der. Uh, ja, det er den gamle augmented reality. Ja, ja, da du har tatt bilde av Tryne så er det Tryne svever rundt. Ja, skyder du. Skal du skyde deg, og så plutselig så kommer det hål inn i virkeligheten, og så skjer det masse rart. ja. Altså, da ropte hun der, «Futti, futti, oi, oi, oi!» Jeg <laughs> håper ikke de skremte vekk hundene til Connor i dag. Neida, tror det var trekkplaster. Ja, det er bra. <laughs> Lager litt oppmerksomhet. Så, så nå merker jeg for første gang da, så spiller jeg spiller litt på to nivåer. Jeg spiller litt for meg selv, men så spiller jeg også litt med guttungen. Ja. Det er klart, selv om det er kjipt å stå om klokka seks, eh, da jeg får å, å, å en Nintendo sine skatter, eller spille Smash Bros. Man, så så det er det jo ikke helt feil eller? Nej det høres jo veldig gøy ut for uh, far og sønn. Det er jo en uh, samlingspunkt, eller en samlingsaktivitet. Ja, ja, så jeg har ikke, uh, ikke sjanse til læreren å spille fotball, så det får bli nødvendig. <laughs> Han blir nok ikke spiss på Barcelona. Nej det er i hvert fall ikke fotball vi snakker om, da. Ja, ja, eller kanske i, i FIFA 2022. Nei, for forbi... <laughs> Åh, oh, da pelmer jeg ut, sier det er faktisk lov til. Du kan ikke bestemme det, Jorgen, men plutselig så sier han, du, pappa, kan ikke beskjøre med sånn fotballspil? Uh. Så altså, sier jeg, pappa, mistet Playstation utenfor byterassen, dessverre. Ja. ja, det var bra. Det var Ja, var ikke det et, et langt svar på et kort spørsmål? Jo. jo. Mm, så har jeg ikke spis Du, spis pepperkager, og sesongen har vel åpnet nå? Ja, mm. Vet du hva? Jeg var innom butiken og så hadde du jo liksom lagt ut alle disse Ja. Og så var det pepperkageboks til 70 kroner, til 40 kroner, og til 10 kroner. Den her med plastikboksen med rødt lakk. <laughs> ja, og disse hjertene. Ja, ja. Altså, og de er greier de. Men så tenkte jeg, ja, ja men kanskje, altså, du, jeg kjøper jo bare en boks per år. Jeg tar ja. ikke å på en måte i meg box til boks. Men när det väl startar går den och stoppar. Jag tar 34 så luckar jag boxen. Varsågod. Ja okej. På väg så är det liksom jeg, jeg, min med uh, behov blir mätta inte uh, max 10 styck. Eh uh, om ja, du gör det med mig, vi gör alltid den som sa de 5 och 10. Forskjellige typer søtsaker der du har spist litt, så har du lukt i en boksen og satt den fint inn i hullet. Ja. Jeg fattes det. Jeg vil ikke spørre meg. Uh, kanskje det er en super, super kraft eller noe sånt. Uh, jeg tror det, jo. Jeg burde kalle meg selv akkurat nok mannen. Akkurat nok mannen. Vi er akkurat nok mannen. Oui. Oui, ja. Jeg sto der, og så skal jeg, skal, jeg, skal jeg på en måte spandere på meg selv nå? Skal jeg bruke 70 kroner? på pepperkager, og da må de gode, eller så går jeg for mitt midt mellom. 40 kroner. Ja, ok, gjør det. Jeg gikk for noe midt mellom. Jeg gjør det? Ja, dessverre. Altså, nei, altså, du har både fått deg en boks som er utsøkt til pepperkager, og du har spart 30 kroner. Ja, det har jeg nå. Det er ikke verst. Ja, eh, på en måte, de der, de der vanlige pepperkagene, de har jeg jo spist mange ganger, eller de kjenner jeg jo. Ja. men jag jag tänkte kunna ta det upp ett hack i år Og kanske nästa år så går jag på de aller allra dyraste dessa superexklusiva begränsade upplagse pepparkakorna så kommer i en sällbox. Wow. <laughs> du får ha le utmärkt Ja ja, det måste han måste dreda ut eller något i sånna så dyre. Jag fattar shit vad kan vara i dessa pepparkakor så gör att de är värd 70 kr för en box. Ja, det er det noe sånn, sånt som de holder på med i Dubai i drinkene? Er det noen sånn gullflag eller noe sånt? Ja. Du, jeg må fortelle deg om disse peppekage som jeg holder i hånden nå. Uh, det, det er Bertas Bertil peppekage, sant? Og for ja. en, en eller annen grunn så, alle, så er det peppekagemenn, men men alle mangler et bein. De er invalide, eller amputerte, eller handicapper, kall det hva du vil. Den alle... har de sendt i retur, vi. Hæ? Den har de sendt i retur. Ja, det, jeg tror, jeg, jeg det skal være et konsept. Hvorfor mangler de et bein? Du har ikke bare satt den så er det er egentlig en renstift. <laughs> nei, jeg skulle nesten vise det til deg, men jeg klarer ikke ja, det, å gjøre det overloftet. Det, det, det der beinet er ikke hatten på Nesselua, for exempel. Er du sikker på det? <laughs> jeg er ikke veldig sikker. Disse, disse figurerne er jo på en måte tegna, eller med smilemon, og så står det del på dem. Så det er noen som har vært å på disse allerede. Så gode er de jo. <laughs> det er et det, kanskje. Det er et kvalitet, den Men da har ju jo mistet sikkert eh, en femtedel av boksen. Eh, altså. Ved kjøp. Mm. Det er jo litt uretferdig. Ja, det synes jeg. Så du har egentlig kjøpt i hvert fall 60 kroners pepparkakker da. Mm. Ja. Det høres god i Men du, jeg vet jo du liker å lage eller spise peperkager? Jeg har trakt begge deler. Mm. Men jeg venter det 1. desember. Mm. Det er litt mer hellig for deg, kanskje? Ja, det er hellig. Mm. Vi snakker religion. Det er ingenting vi tradisjoner og kultur gjør. <laughs> ok. Um, for jeg, jeg har alltid oppfattet deg som en fyr som tar jul seriøst. Ja, det, det er visse... Hvis det er ting som skal gjøres, og ikke skal gjøres, og må gjøres i rett rekefølge, mm. det er jul. Det er ja. det. Mm. Nei, jeg har aldri vært opptatt, så særlig opptatt av juling. Fortsett for at det greit en familie, da. men eh, tradisjoner... Eh. Var du en sånn så som bare kunne kjøpt etterkagen i februar og vært godt fornøyd med at de var gærela <laughs> Det er sjansen det er for at, at i Januar så kjøper jeg noen julegatterier, altså, for da er det så billigt. Oh, yeah. ja. Altså, sesongatteri, som er på, måte, er på salg etter høytiden øver. Det er jo snaddere det. Ja, det er det, er det faktisk. Men ja. jeg, jeg vil ikke gjøre det i stedet for. Jeg vil gjøre det i tillegg. Ja, ja, ja. Jeg, jeg, jeg hadde ikke ventet med peppekager til januar. Jeg kjøper en boks nå, og så muligens kjøper jeg en boks igjen. Nei, Nei jeg tror ikke jeg kom det kom til å gitte det. Uh... Ja, men uansett. Uansett. Uh, uansett. Uh... Skal vi hoppe rett over på nyheter, vi? Ja, men altså men en kort reklamepause. Og så kommer det bakgete til nyhetene. Det ja. I'm Commander Shepherd and this is my favorite store on the Citadel. Super nyheter. To emme the page i nyhetsjana. Ja. Skal jo noe til for at november kan bli like hektisk som oktober? For oktober var helt sinnssyk. Ja, ja, det, det var jo stokk og steine. Det var så mye ned etter at jeg uh, visste ikke hva jeg skulle gjøre av <laughs> meg. Nei, det ja. uh, Men det har skjedd ganske mye i november også da. Uh, ja. Playstation 4 Pro-utgaven har kommet på markedet. Jeg har mm. ting om og det er... Først så leste jeg en rapporter på nett som sa bare Wow, han er så fin og lydløs og super. Mm -hmm. Godt for nødde folk. Mm -hmm. Men nå ser jeg mer og mer spil som krasjer eller bare blir løggende på PS4-proen. Ja. Selvfølgelig, hva blir jo Skyrim klikker jeg jo. Ok, det, dette har jeg ikke faktisk lest om, eller hørt om. Spillet er seks år gammelt, så de burde nesten ha klart å ikke trenge en, en patch. Altså, spillet var krasher, rett og slett. Ja. ja, på, på, på proen. Ja, det er jo egentlig tragisk. Ja, er tragisk. ja, det er tragisk. Det er tragisk. Altså, noe Assassin's Creed, det er noe sånn, på restaureringen så det fjeset seg helt løkken ut av. <laughs> ja. det, det er en del sånne ting som bare ikke vil funke, nå. Mhm. Jeg skjønner det begynner å bli for komplekstig for programmerende til å ha oversikt Lit alt. Mm. Så litt, litt barnesykdommer er der, men uh, ellers virker internett godt fornøyd. Ja. Har, har du lest noe annet, eller? Uh, nei, jeg, jeg så jo bare på IGN sine kan du si inntrykk. Uh, det første som slår meg at uh, designers er jo <laughs> det som, det jeg synes er litt leie, er at er liksom, det er tre hamburgerlag. Uh, mens den originale PlayStation 4 har to. Ja, det ser ut som en, uh, en double Big Mac. Ja, så de har liksom, jeg føler liksom, ja, er det, er det, er det, det, vi tar det opp i takk, bokstavlig tatt, vi legger på etterlag oppe der. Mm. <laughs> Selve designet, er, synes jeg synes det er litt løye, men, uh, men jeg, uh, det altså det skader ikke totalinntrykket, men jeg bare synes det er løye, det ser ut som om de har trykt en ekstra PlayStation på den gamle, så har det blitt tre lag, i stedet for to lag. Um, men eh ser jag dette med med Mega Drive och den CD tillägget. <laughs> ja, de tryckte nog av för det. <laughs> ja, då då lomma av det. Vad Sony, de applåderar med. <laughs> ja, okej, okay, det ser ju lite mer stiligt ut ändå när de Sega ens grejer. Uh, ja, lite. Uh, men alltså det är ju på mode. Det er ikke, det är ju det har litt att säga hur som ser ut, men det som teller mest är på insidan. Uh, og det og, som jeg, så sett. Ja, det er sant. Jeg skulle ønske folk gjorde det med meg. Oi, oi, oi. Oi, da har vi ikke noen terapi med på luftet Det jeg skulle egentlig si, nå snakker vi pleier som fyrer ikke om meg. Det var en freudianske glipp, oi. Ja, så er vi heller sikker. Oi, uh, går, går det bra? La oss ikke åpne den boksen med ja. makk på luftet. Nei, nå har vi holdt et stykke Ehm... På innsiden, ja. Det som overrasker mig så sinnssykt var at Playstation 4 Pro kan ikke spille av uh, Ultra HD uh, eller hva heter det for noe? Uh, 4K? 4K-filmer. Uh, 4K-Blu-ray-disker. Uh, det klarer mm. ikke den maskin. <laughs> Og det er jo Sony sin teknologi. Uh, men dette klarer ju xbox Slimen og så förugly Skorpion så kommer vi nästa år. Så det var en sån mangel kände jag bara att det okej varför Gaji hade med. Um. Ja, det är en av de tingen som tippar lite i Microsoft inverkan. Mm. No, ehm um, man det kanske til och med bare en en mycket bättre uppdatering i framtiden. Tror du? Okej, jag vetar Ja, det är inte heller. det. Ja, det fint for de som har köpt Prono, men det var bara rått att det inte var med från starten av. Det er jo det, for nå begynner 4K og ultra-HD-TV'er å bli litt mer øh, oppnåelige for folk flest. Ja, altså, ja, du må jo ha eh, 4K-TV, eh, og hvis du skal eh, på en måte strømme det på internett, så må du ha enorm bondbredde. Eh, så det er ikke alle man sier. Eh, men det er rart at eh, Xbox- en slim som kom ut tidligere høst hadde det, men eh, Xbox Pros som kom nå har det ikke. Så tydeligvis har noen i et eller annet eh, si, møterom bestemt at med tar ikke å satse på den teknologien i vår Playstation 4 Pro. Ja. Eh, men ellers så er det jo mye muskler inni der, og det er interessant at de har eh, gitt spillerne på en måte valget mellom enten ha høye eh, antal bilder i sekunde, eller så kan du ha mer detaljer, men da er det 60 bilder, da det 30 bilder. Ja, for spilene, det går i 4K. Ja, det tror jeg. Men da kjører han i 30 bilder per sekund? Ja, noe sånt. Hvis ikke så får han 60. Ja. Eh, jeg vet ikke om det gjelder for nå er jeg ikke sikker på, for det er med at spilutgiverne, spilprogrammerende, de kan selv velge hva de vil gjøre med den denne ekstra muskelkraften. Mm. Uh, så det er liksom ikke at nå kommer alle spiller til å kunne ha det valget. Uh, det er bare visse spil. Uh, og hvert spil utnytter ekstra, denne extra processorkraften på ett lite annan måte och det ger en följd det ger ett lite sån osäkerhetsmoment till PlayStation 4 brukarna för du vet egentligen inte helt vad du får kanske. Det är som små när mer och mer uh, data Ja, det är ju det er jo i grunden ja, större valfrihet men större osäkerhet. Ja. Det uh, är inte lika mycket plug and play längre. Ja. Och jag har jo slet det, som du, som du vet med PC-envind eh förhållnisor er det ting på stell men for meg som på en måte ikke er, var helt, eh, på en måte, eh, på en måte, jeg den mest sofistikerte teknologiske personen som kjenner PC'er og eh, grafikkvare ut og inn. Ja, men du øver snitt Ja. En vanlig forbruker skal jo, burde jo få lov å finne ut av dette. Ja. Ja, det håper jeg også. Så jeg, det var det jeg med denne Steambox. Var det ikke den etter? Steammaskin. Steambox. Uh, ja, hvordan... Uh, var det det... det var bare... Var det Varv sin... Uh, Varv sin maskiner, ja, som bare skulle funke. Men jeg vet ikke helt hva, hva med det. <laughs> Nei, jeg har kjørt fra de på lenge. Ja, du også ville vente på de, før du kjøpte deg en ny maskin. Ja, jeg, jeg vurderte jo det, for det skulle være så enkelt, og det skulle være så lide og praktisk. Ja. Uh, men... Uh, men jeg tror det hadde blitt dyrt, for då skulle de ha krympa på en måte mye kraft inn i din boks. Men ja, siden vi ikke hört hørt fra de på en stund, så vet jeg ikke helt hvor det gikk hen. Nei. Nei. Ellers, Wii U ryktes der for to uker siden at de skal stoppe produksjonen. Og Nintendo sa nei, «Nei, nei, nei, nei, jeg bare glemmer det. Vi har mye liv igjen i den maskinen». Møye liv. <laughs> ja. Så gikk to dager og så sa de at han hadde stoppet. <laughs> ja. I hvert fall i Nordamerika amerika USA. Ja. Men hold pusten, for nå skal jeg si 25-tilfeldig utvalgte storspill så det kan spille på din Wii U i dag. 25 spill? Ja. Ok, jeg holder pusten. <gå> Bajonetta Captain Toad, Treasure Tracker, Donkey Kong Country, Tropical Freeze, Hyrule Warriors, Lego City Undercover, Mario Kart 8, Need for Speed Most Wanted You, var faktisk kult, New Super Mario Bros. 7, Nintendo Land, Mario Color, Splash, Pikmin, Tri-Pokken Tournament, skal jeg fortsette? Med? Jeg håller på <laughs> du er allmest. Rayman Legends, Splatoon, Star Fox Zero, Super Mario 3D World, Super Mario Maker, The May Super, Super, Super, Super Smash Bros for Wii U, Legend of Zelda The Wind Waker, Legend of Zelda Twilight Princess, Extra Hyper HD, Super Ultra Edition, The Wonderful 101, Virage ah! Session, <laughs> Xenoblade Chronicles X, Yoshi's Woolly World, og Zombie U. Jeg klarte ikke å holde pusten igjennom alle disse spilene, men uh, det var litt om en liste. Mye snart, vi. Så det du sier, egentlig, er at uh, så lenge med Altså, det finnes fortsatt gode spil til Wii U'en. Uh, det er vi så å pakke den vekk og legge den i skabe ennå. Det har vært en god maskin som bare solgte dårlig. Mhm. Undervurderte. Uh. Så det er, det er trist, trist å høre at den ja, altså, jeg, jeg vet ikke hvor mange flere spil som kommer til å utgis, egentlig. Det er noen indie-spill som visst nok skal komme. Uh, Yooka-Lay-li, Ja, det hadde Nintendo en fin avtale. Um, plutselig så begynner folk å trekke på det, så kommer det en, en sånn der hakket versjon til Wii U, og så kommer den en ordentlig Switch. Uff, <laughs> Uh, ja, vi er i en sånn transitionsfasen nå Der det kan vel programmerende tenke Eller tenke eh, Skal vi gi ut et spil på en dødende maskin Eller skal man satse på det nye så, uh, Og valget er kanskje klart for De der Ja uh. Men jeg, jeg lag kjøpte han Jeg lag kjøpte han på release da Så jeg fikk uh, mye liv <laughs> Jeg kjøpte han på tilbud jeg. Så jeg, vel, jeg har vel fått grei uh, valuta for pengene Jeg har ja, det ikke da ja, du köpte den för 1000 kr, så är det ett stort offer. Nej, det? det er ju. Jo... Ja, var det 1000 eller det 2000? 2000. Det var 1000. Du köpte den för 2000 nog. Jag köpte den för 3005, bästa ni het. Den unding. Ja, ja, men nå, du det, du fick ju den, den, du fick sånn, med med stor disk. Det var roligt. <laughs> <laughs> oh Jesus. Han var ikke så store. <laughs> uh, hvis, den, hvis det er en stor harde, så den store Lomabook. <laughs> ja, ok da. Uh, uh, NES Classic, vi. Ja, den er offisielt ute, uh, men i veldig, veldig, veldig begrenset opplag. Uh, jeg tror den har utsolgt de fleste butikker, uh, det, i det. hvert fall i Nord-Amerika. Ja, over alt. Uh, det, det er jo den typiske Nintendo-strategi. Hold forespørselen oppe. Ja. Det, tror, du, tror du de på en måte eh, Gjør med vilje At de holder han tilbake nå Og så rundt juletiden Og så bare flommer det Med maskiner Ja, jeg tror ikke de kommer til å flomme jeg tror de håller han med vilje Ganske lenge For å holde Holde den her hungeren Etterpå et tag på kloet igjen oppe Ja For i stedet for at folk da gå Og venter på et tilbud Så er dette en mangelvare Sånn at hvis de først ser han i hullet Så tenker de at de bare må ta han Når jeg er så heldig Så får lov å kjøpe han ja, men altså vil ikke de heller ha hatt den ute i hyllene rundt juletider, for det er da alle vil kjøpe. Ja, um, jeg forstår det ikke helt, men det er ikke sikkert de trenger det. Nei, Nei ikke spør meg hvordan Nintendo tenker. De har gjort det før med Amiibo, sant? Ja, samme greie. Og når mm. alt kommer tilbake og ting blir trykt opp igjen, så, så har, har tempoet tatt av litt. Ja. Så jeg, jeg tror de regner på dette, de, de kan business. Ja, det, det er jo litt synd for alle de som inderlig ønsker seg en uh, NES Classic nå, men uh, dere får bare smøre med vaselin og tålmodighet. Jeg har jo smør, så jeg det i veldig nærmest i jul. <høy> med, sånn smør, det er jo ja, jeg, jeg. veldig, veldig populært rundt juletiden. <høy> det husker, husker du når det var smørmangel? Ja. Eh bara ja. var ossin. Folk gick ju bananas. Och väl gick det också goda läge smöraturen med smör, vet du, vi, vi hadde å smøre oss med med hade vi ingenting att smöra som jag för det slut folk. <laughs> ja. <laughs> oh, nej, det, det blev det, det var vi. Det, det ble inte så bra det. Ja, nei, det var inte så goda pepparkakor. Eh, plantolja, jag har inte samma som smør Nej, det gjorde sig det. men men men jag gick för som var hart ute skulle skulle ta i en klassik. Ja. Og fikk beskjed fra sin lokale dealer at han kommer sannsynligvis inn i løpet av av december og av januar. Åh, oh, så lenge til. Tid, de vet ikke hva tid, de men folk skriver seg på en venteliste og så vil de, vil de sende ut enheter fortløpende. Men i dette første, på en måte, første pakken, første, altså, er han ikke i hullene i butikken akkurat nå? Eller altså, har de aller første kundene fått, fått sin... Eh, maskin Ja Ok Ja, det er, ja. finnes folk Med maskiner i hjemmet sitt Akkurat nå Jeg vet ikke om det gjør det i Norge Men i verden så. Ah, Ja, i verden, ja Men du er ikke sikker på i Nej nei eh. Nei, for jeg har sett noen bilder På Facebook Men jeg vet ikke om de har Kjøpt den fra Amazon Eller Om, de, om den faktisk Har vært mulig Å finne i norske butikker Det er ikke mm. Nei Kanskje jeg skal Jeg bare tenkte jeg, Kanskje jeg skulle ta en tur Og faktisk se om han er der ute ja, det var det. vi kan ju bara dagdrömma om detta her oi. Hen så lenge. Ja, ja. Var det en fin overgang til nesten nyhet? Det den var så gliddan at ja. Det rette. Eh det ser ut som Google har lansert ehm seglig sin egen mobiltelefon, som de kaller Pixel som ikke skal eksplodere i lommen din. Men de har også lansert et VR-set som heter Daydream. Ja. Nå har ikke jeg egentlig lest så mye om denne, men jeg vet det er veldig enkel teknologi i den formen at du putter selvfølgelig det nye Google Pixel in i disse brillene. Så den minner jo mer om... Åh, oh, hva er det det 3D-teknologien til Samsung eller noe sånt, tror Ja, det er jo samarbeidet med Oculus uh, Altså, det, du, du putter jo egentlig bare mobilen inn i en sånn lomme Litt komfortabelt pannebånd uh, Ja, pannebånd, ja. uh, rett og slett uh, Men, uh, så dette er ikke liksom for deg som vil ha den totale spilopplevelsen Det er mer bare for å kunne kikke litt på teknologien og se på måte, få litt innblikk i hva VR betyr men jeg tror det er kanskje det, det siste vi har sett av Daydream. Det som sto meg er at den så veldig komfortabel ut, for de sier at selve, selve pannebåndet er lagt av noen som ser som uh, er det fløy eller? Jeg vet ikke hva det er for noe. Corderoy? Ja, Corderoy kanskje. Det er, veldig, det er veldig lett og det ser veldig komfortabel ut å ha på sig. Så liksom, de får plusspoeng for design. Um, ja, Uh, men uh, Helt hvordan det er i forhold til spil Og hvordan opplevelsen er Det har jeg ikke satt meg inn i For jeg tror ikke egentlig dette er noe Barnbrydende heller uh, uh, Ja, så det er vel Det jeg vet om Daydream Kult Så Står der Miitomo <laughs> Ja, du Joachim Hvorfor det bare jeg dig deg som er på Miitomo? Eller, jeg slettet det faktisk akkurat. Er du ude? Ja, jeg det ude. Hvorfor det? det? Det klager vi. Okej okay, du synes det var gøy i veldig begrenset ø, periode? Altså, jeg, jeg synes det er veldig gøy å snakke med deg, men ø, det går jo så mye fortere om jeg sender deg en tekstmelding. E, ja, altså, det dette er ikke på en måte en-til-en -en kommunikasjon, hvis du vil ha svar øyeblikkelig. Uh. Nei, altså, var det ikke noen andre inni der, og jeg synes var... Ah, Det var jo løye, men, men, men. Det, det var så trekt Ja Det var sånn altså, tankepunktet mitt Bare alt for trekt det, det er jo avhengig av at du rekrutterer Alle vennene inne. Det er da det er gøy ja. uh, Hvis du får liksom en svær brukerbase Og du deler svar Og meninger Og spørsmål og bilder Og det er gøy alle ting med all du kjenner, for det liksom blir liksom mer intimt, og du vet på en måte, du vet aldri hva de svarer med de vennene dine, dere kan kødde og har det gøy, men hvis det var bare meg og deg, Joachim, så blir det litt sånn ja, du sier Norge, så sier jeg Norge, så sier du Norge, altså, ja Ja, uh... hadde vi vært med alle vennene der så hadde det vært men det ja. hadde likevel vært svært lite strømmelinn i formen Ja, det er litt så knotet det eller greier? Ja, det er skikkelig knotet det hvis uh, du kommer inn der Så er det liksom Du kan spille liksom flipperspill Og så får du Du får mynter Og du får kredit Og så er det jo linker opp til kontoen din Interne kontoen din Og så kan du kjøpe klær Og så Ja, det, det er ikke liksom Helt store egentlig Nei, jeg tenkte sånn Så mange tidstyver som jeg har uh, Så trenger ikke den også, tenkte jeg Ja men, men veld veldig gode svar vi det var <laughs> <hyggelig gulig. laughs> Ja, altså jeg, må, jeg, jeg kommer til å være på Meet og en stund, så jeg kan bare oppfordre Til alle våre lyttere, hvis dere Leste ned appen på uh, uh, Apple Store Og antar Google Play, eller nei, hva heter det uh, Android Den butikken som alle Android bruker uh, Det vet henne etterkjør Ja så kan dere finne meg på Miitomo, og så kan vi dele veldig absurde og skittende svar, fordi du kan si, og du kan gjøre hva du vil, egentlig. Nintendo er ikke ute der å sensurere deg, uh, Nei, tror jeg. jeg. Jeg var overrasket, og jeg tenkte, nå ryker jeg kontoen til vi. Om du var inne i leiligheten min, og så hva jeg hadde på veggen. Uh, det var så lite, jeg lade ikke helt å se hva det skulle være for noe. Oh, ja. uh, du, du hadde noen sånne bilder av noen Hitlers kontor? Eller noe? <laughs> ja, det var, det. det var Hitler og Eva Braun, liksom. Og Hitler sånn. og Eva Braun? Uh, ja, sånn brudebilde. Så. Svarte. Jeg, jeg, jeg hadde det bildet det med på... Med nasikorset i bakgrunnen? Ja, faktisk. Med hakekorset i bakgrunnen, ja, jo, det er nok skikkelig romantisk. Ja, jo, jeg sa det at jeg ikke er det. Ikke, <laughs> men men uh, jeg tenkte, jeg hadde på iPaden. Og kunne du laste opp et bilde, ha som en plakat i, i hjemmet ditt. Så jeg tenkte, hva er det drøyeste jeg har nå? Jeg, altså, ikke, jeg tar meg på noe, det er litt, sånn, litt for mye. Men Hitler i et eh, varmt bilde med Hitler, synes jeg det hadde var løye, og så gikk det, og så ble det ikke sensuert, så Nei. Bare for å informere lytteren, når du sier en stor plakat i hjemmet ditt, så er det et virtuelle hjemme i din <laughs> Ja, min tommer hjemme. Ikke Jeg er ikke... En nazist, uh, ja, eller som... Det, ja, uh, ja, det var litt vanskelig for meg uansett, men... Uh, ja, det var litt vanskelig litt. Uh, ja. Uh, men det virker som du kan si hva du vil, og du kan henge det du vil på veggen i Mitomo, og de, de, det som en sånn uh, tekst til software inne i spillet, som gjør at det du skriver, det blir om til stemme da. En engelsk stemme. Åh! Oh. Ja, var ikke Kikkere det. Ikke, ikke bare sånn. Ja, ja, akkurat. Så det var på en måte litt løye å høre dine svar, selv om ah, hvis du skrev på engelsk, så var det jo på en måte mer forståelig. Men hvis vi pratet sammen på norsk, så prøvde jo denne engelske stemmen å si disse norsk ordene på engelsk, og det var ikke alltid det funket da. Nei, det kan jeg ta. Ja. Uh, uh, men uh, er ja, det kul i Ja, ja, altså Nintendo-prøve uh, Jeg tror ikke de kommer til å så fett på dette akkurat Men ja De gjorde et forsøk, de gjorde et forsøk. Uh, Kanskje det kan jeg vet, ikke, jeg vet ikke hvor mange brukere som bruker det Men Det at Norge var så langt etter De har gjort det med altså, Jeg vet ikke Jeg la ikke merke til den en gang at det hadde kommet ut i Norge uh, Det er bare de liksom låg under radaren At Eh uh, vet du om Ja, Mr. Heller, ikke det. Det så har det startat mig. Ja, ja, at de har lagt väldigt lite pallu om detta. Så Det är lite. Eh uh, Norge är det liksom halv år i at det är balanserat i alltså i Europa, så er det liksom värt ve och vitt och lag så mycket eh uh, stars omne från Nintendo sin skull. Ja, yes! för hej Norge, jag ser att det kommer på tomor. Nej, det tror jag folk bryr sig rätt så sant. Nej, men lite litet land. Ja. Det er alltså streetpass på på tredje dessen. Det sånt dinga lite mer kul hjält. Uh, i kanske USA og Japan där folk tar mycket uh, transport, tåg och sånt till och från jobb. Överväldigande anställda. Eh inte några emot att dra fram en gameboy sen. Sånn. Ja. Eller, ja, eller mobilen sin i, i dette detta tillfälle då har ju mobilen på dig utan sett men uh, Ja, Om folk gillar att Fyre opp Mitomo Det... Ja, jeg tror heller, heller folk tar og spiller Candy Crush eller uh, bruger Snapchat eller går på Facebook eller noe sånt, altså jeg ser liksom at dette skal utkonkurrere noen av de andre populære sosiale mediene på noe som Nej. vis Nei Ellers vi Ja Det er ja. Et, i hvert fall et storspill Ja Siden sist vi pratet Ja det var eneste jeg kom på var Dishonored 2. Og det er litt av et spil? Ja, de sier så. Ja. Eh, spilte du en, du? Nei. Jeg, Nei. Jeg, jeg hadde en deal. Og skulle få lånet spillet av en kollega, av en venn. Ja. Men så skjedde det aldri. Ok. Så det, det var litt skift. Ja. Eh, er du interessert i å fortsatt spille en eller toen? Eh. Det är en som en, en sån ja. remastered edition till till 4. Ja ja, okej okay, ja. Ganske Ganska billig. Eh, uh, jag vill säga si, en är bra. Eh, uh, har spilt en, du spelat den då? har rognen en. Eh, då det den goda disse Corvo. Ja ja, uh, da, da karve. ja, ja uh, han med masken. I, karve? Uh, Corvo heter han då? Corvo? Ja, uh, men det är ett väldigt speciellt spel kan du säga si. uh, på mode det kom i samme periode som BioShock infinite uh, Og det er liksom litt paralleller der At du bruker superkrefter Som Du kan påvirke verden på uh, Og noe stil den er den stilen I Bioshock det, altså, da, da var det Big Daddies Og uh, Plasmider Og uh, Kan du si uh, I Infinite så var det oppe i skyene Og alt var väldigt fargerikt Men i det Disarn 1 Så var spillet veldig sånn uh, Du følte det som om du var I England Rundt Sherlock Holmes Tidene uh, Jeg vet ikke hva, hva, hva du kaller den er Victoriansk Ja, Victoriansk det er et bra ord uh, Bortsett for at det, det er veldig mye fokus på Valer da, og valolje det det er der folk henter superkrefter fra eller noe sånt. Det er en helt bisarr stil. Um, men det var i hvert sånn, sånn brun og mörk och liksom sånn, liksom sånn grå, krigige toner på hele spelet som var jo egentlig litt trist, men det passade veldig i den eran. Ehm. Um, ja. så var det ju på mode våldeligt och men du kunne være väldigt kreativ i hur du spelade. Eh, uh, du döpte alla du såg eller du bara snejde dig runt. Uh, på en måte spille og åpne opp for at du kunne spille på din måte eh, og kve, altså, hvis du skulle ta ut på en måte, du fikk i å ta ut en bestemt mål eh, så kan du gjøre det enten ved å på en måte, gjøre den bevisstløs og sende den ut på gader altså mm. at, at du sender den ut på en båd eller noe sånt, det regnes også som har den blir tatt ut, men du går også drepe den så hvis du vil så kan du gå gjennom hele spilet uten å drepe en ganske person men du kan också vara en massmördare eh och spela på ett mode förändra sig inte hur du uppför dig. på sånt mild sånt mild mode, inte sån enorm mode, men det är okay. sånn sånn sånn bra at att det skal, på mode ska ha konsekvenser i förhåll till hur du spelar. Ja. Og Eh och nu snacking om enen då, men eh det är alltså verktygen du får ger dig möjligheten till att vara god eller snäll eller brutal eller smidig og gå i skyggene altså du kan teleportere deg du kan bruke uh, du kan ta over sinnet til folk uh, og du kan kan uh, uh, annet var det jeg kom ikke på det men uh, det er veldig kreative krefter og verktøy du får uh, og i toen så har du tog opp et hakk ved at du kombinerer disse kreftene og jeg har sett veldig løgne eksempler på dette i, uh, i en sånn, som klipp fra toen uh, da så de har ikke balansert det folk kan virkelig finne opp kreative kombinationer? ja, uh, jeg, jeg vet ikke jeg, jeg tror spelskapene har blitt overrasket av hva folk har fått til av og til oh, ved, ved, ved liksom ulike ting, det, det er en ting som heter domino, og da kobler du sammen du ser tre finder, og så kobler du sammen uh, uh, på en måte tre folk og det du gjør med en person, skjema eller tre. Uh, ja. Og så kom, altså nå bare finner på noe, men hvis du kombinerer det med en virvel eller en sånn en tornado, så plant du tornado der, og så tar du dominoeffekt på dem, og så tar en ene går i den tornadoen, så fy kan 10 meter på luftet, og de ender bare følge. Bare liksom, wuff, rett opp. Ja. <laughs> så det blir en sånn, ja, det blir en sånn veldig rar greie. Sånt, uh, du blir som en slags voodoo, dere. Ja, akkurat. Og <laughs> de ender bare følge med, og ååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå <laughs> uh, men, men jeg tror det er noe lignende du kan gjøre i toen uh, uh, de sier at toen gir deg på en måte enda flere verktøy du må kose deg med uh, gir deg enda mer frihet og uh, uh, uh, spillet er på en måte alt en var, bare enda bedre men, men hva hva type spillere var du i? Uh, var du snegde deg rundt og og tog litt sånn uh, røde kors, eller? Uh, <laughs> jeg, jeg var... Gikk det hardt utøve å spille et innbyggere? Nei, jeg var veldig snill, altså. Uh, ja, det var det. Så jeg, jeg prøvde å snige meg mest mulig. Uh, men på en måte, hvis såg så uh, at det var veldig vanskelig, hvis det en vakt som på en måte sto akkurat i veien, og han ville absolutt ikke rikket på seg. Mm. Uh, vel, jeg kunne bruke dartpiler, sånn... Uh, bedøvelsespiler. Uh, og då sov de jo. Uh, så stort sett så drepte jeg ikke folk. For jeg følte at ja, han her fyren, han var en vakt. Han fortjener ikke å dø, liksom. Uh, men han aller stigaste, jeg tror jeg gjorde kål på han, altså. Han fortjente det. Han store skurken til slutt. Han uh, kverker jeg uh, ganske brutalt. Var det mulighet til å ikke han også? Jeg tror det. Du kan liksom bare bedøve han og så kan du plante noe bevis på han som gjør at han blir fengslet, eller noe sånt. Kult. Ja, um, men jeg vet ikke, i, når jeg spiller rollespill, så har jeg en tendens til å lene mot den gode siden. Uh, for jeg får liksom dårlig samvitt i en hvis jeg bare går, liksom, går bare liksom helt sånn på en, uh, ja, hva skal jeg kalle det? Hitlerstil og utrydde alt jeg ser. Ja. Um, nå spiller det konsekvent mann også? Vi. Ja, det gjør jeg. Du er alltid mann, du er alltid snill. Ja, eh, jeg burde jo heller prøve å utfordre meg selv til å gjøre onde ting, men jeg vet ikke, det er noe inni <laughs> meg som... Altså, det, det, det, det gnager på meg, det, så, å, og, altså. Hvis det, er, så, hvis det er en fattig familie, så vil jeg heller dreve deg igjen heller og gi dem penger, da føler jeg sånn, oh, å så synd på dem. Uh, Nei, jeg, jeg, jeg jo, det er jo det samme selv ja, ja, det. Jeg eksperimenterer litt ved det mørke siden ja. Men jeg klarer hverken i Bioshock eller Fable Jeg har ikke klart å være gjennomført ond Nei Det er mer det at det bare blir litt for vanskelig av og til Vær snill Ja, <laughs> ja, ja det, det er jo det, det er Da må jeg kaste et par Ja, ja no av og til så kan du, du Noen må bare liksom forsvinne uh, Du kan liksom sitte i timesvis For å ta en omvei Bare for å skåne den egne verkenen Nei, jeg synes det høres utrolig kult ut. Uh, og det eneste jeg har lest anmelderne her og pirket på Dishonored 2, mm. det er at atmosfæren og verden og den grafiske stilen er litt for like en. Ja. Så jeg ønsker at de mer sjanser. Men det var jo ikke mye det pirk, da. Nei, nei, det, det er liksom hvis de skal, hvis de må peke på noe, så gjør de det. det. Um, men jeg, jeg synes det bra at uh, det er bra det dette har slått an, eller jeg håper du selger bra, uh, mm. for det er jo en sånn unik sjanger, uh, som eh, nå selger det så mye av, uh, kan du si, fotballspill, skydespill, strategispel, sånn, og hva, ikke sånn, så jeg vil si, Designer, det er en sånn unik, det er en sånn nisjespill, uh, som... Sammen med Bioshock og DO6, kanskje? Ja, ja, akkurat, ja, uh, og hvis de ikke selger bra, så lager de ikke flere spill. Ja, det er litt trist. Ja. ja. Det er en oppfølger til som har kommet og isekholdt på å glemme. Ja. De, det høres ut som de har fikset alt som er galt i en. Ja. Watch ja, Dogs. Ja, det var, det, dette var spillet som egentlig skulle kommet ut for uh, 3-4 år siden, var det ikke? Jo. Ja. Så jeg vet ikke det flopper så hardt første gangen, men dette var det spillet folk forventet. Mm -hmm. når, når Watch Dogs 1 kom ut. Men der også leser jeg bare lovord Så med tanke på oktober og november Jeg vil jo ikke annet hva jeg skulle begynt i Hvis jeg skulle spilt noe spill, <laughs> ja. Jeg spiller nesten Det går fått... en god og høytidig møte altså. Jeg har ikke følt med på Watchdog Er det Ude nå? Trodde det Annelse ja. Ude i hvert fall ja. uh, jeg, jeg, jeg har lest Igen de Digam, husker du? Ni oh, eller ni kommer noe Oi, sånn. ja, Såpass, ja. Ja, ja Det er bra Uh, ikke, jeg, jeg har lest en annen ting En sånn en kontroversiell greie Om uh, Watch Dogs Vet om du har fått det med deg Ja, men uh, det er den Det måtte jo gå, hva? Jeg fatt uh, En ting, jeg fattet ikke det var på en måte At en eller annen programmerer la det inn og um, at noen fant det så fort <laughs> Ja, sant <laughs> Men det, jeg tror det var en eksplosjon Og så lå det bare damer og bare skrev uh, Det er litt midt på gaten Det triste er jo at han altså Han fyrer ned han tog bilder av det i, Med Playstation-kontoen sin Så lastet han på Twitter og noe sånt og så ja, Han brukte den her share-funksjonen Ja, ja det skulle han ikke gjort Så kontoen hans ble jo uh, Kan du si uh, uh, Stengt Ja ja, synd for han, men han ja, nei, fant... Men det, de må ikke det, det er jo ikke han som har lagt spillet. Nei, han fant jo det, altså noen andre hadde funnet det også, men... Ja, det var ikke så galt, var det det? For meg så såg det ut som uh, dame med, altså, med fransk åpning. Var det det? Enten det fransk åpning, eller så, så var det litt sånn old school uh, nedentil. Uh, vet du hva, jeg skal finne det live, nå skal jeg se. Hva uh, skal du Watch... Så får en uh, live reaksjon. Uh, dogs. To. <laughs> skal jeg s uh, skal ikke... Jeg skal ikke bare ståge... Uh, vagina. <laughs> uh, ah. For eksempel også. Uh, dette er jo en kringkasting-laget av uh, folk som passer 30, som ikke akkurat har råd av 15, men... Helst Hvorfor ikke. Jeg, jeg, får... jeg, jeg finner jo bare sensorerte bilder. Hvor er den? Uh, jeg tror, jeg, jeg jeg tror jeg skal klare å finne den. Uh, alle bildene jeg ser, så har det liksom plassert noe annet overfor, så jeg klarer ikke å se originalen. Uh. Ah. Nej vet du hva? Det, jeg finner ikke originalen lenger. Jeg synes ikke det er Ja, det kan være de uh, har fjernet. Men uansett, rar ting. Uh. Uh, Vår gode... Uh, uh kolleger holdt på sig eller feller, hos Gamer.no. Ja. De har gitt 90, eller 9,0. Det er jo veldig bra. Ja, det er kjempebra. Ja. Det, det vil jeg si er verdig... De, altså, det vil jeg si er klassespill. Det er de, de kjø, de kjøpespill. Ja, ja. ja. Men det, det, det skulle jo bare mangle, da. de har jo merket seg at de har sikkert brukt mye penger på det. Mm. Men jeg føler det var... Det, de pushet veldig hardt på Watchdog 1, men jeg føler ikke det samme ton. Nej Nei. 1 uh, kom faktisk ut på Wii U en og <laughs> vi. Sier du det? Eller, ja. Uh, jeg vet ikke hvordan det... Uh, om, om, om den versjonen var bra? Eller? Nei, det kan jeg aldri tro. Jeg. jeg husker den var ganske treng. Det eneste jeg husker, de skrevet var... I tillegg til at det sikkert var et dårlig spilt. Um, ja, er det noe annet uh, Som har skjedd i Spillverden? Nå er det ikke så mye vi kan ha glemt i Jeg tror vi har sikkert uh, Det går jo mot juletider uh, jeg, jeg tipper vi Får Spilt i den en episode før jul uh, Og ja, då ja, får ja, klar, vi nok klar, klar, uh, ja. Da må vi jo Ta for oss alle spillet Som dere eventuelt Må putte av det er Ja. Ja, det var mamma. Ønskelister. Eh, uh, nei, uh, det var allt. Allt nöt, gott nöt. Allt nöt är gott nöt. Jättebra. Över men inte ut. Över men inte ut. <laughs> det hadde jeg ikke skulle starte <laughs> Ja, vi hadde startet det ja, ja. Okay, Men da er vi, er vi jo gang i uh, kostalgierne uh, Og her har vi det koselikt Ja, du med kose oss Så, i ny helsike som vi koser oss Og denne skal, gangen skal se Med et varmt tilbakeblikk På et spil som heter Mr. Pants uh, Hva sier de to ordene uh, til deg, Joakim? Mister. Mister tyder jo på at det her må være en kar. Ja. Og Pants, det er en kar som ser ut som et vandrende, levende par med bukser. Ja. Mr Pants. Ja. Og stort sett, det er alt du vet. Ja. Ja. Uh, jeg... Det hørtes veldig japansk, om jeg <laughs> kan røpe oss opp oss. Ja. Uh, Mer det vet jeg ikke. Det, det, det, det kunne vært Mr. Sparkle, tror jeg, som er den japanske versjonen av Homer Simpson. Jeg vet du har sett den episoden. Nei, jeg har ikke <laughs> okay, sett har ingenting å si. Uh, men det er kanskje du har den association at det hørtes japansk ut. Uh. Ja, gjerne. Det hørtes veldig uvant ut, så da tenker jeg det måtte være japansk. Men jeg må fortelle deg at Mr. Pants, det er veldig britisk. Det er ultra-britisk. Er det sånn Henry Hatsworth-aktig? Ja, i grunnen. Uh. Vel, han har ikke den snorrebarten, men... Eh, uh, detta var ett spel som kom ut uh, på GBA. Ehm uh, um, och uh, det finns du ser och när du startar spelet är det rare logon For detta är lagt av Rare, tror jag det är. Eh uh, Rare, rare och de det är ju det är ju väldigt så startar spelet och så säger så kommer titelskärmen och så så hör du stemmen "It's Mr. Pants." Väldigt britiske Uh, og du hører til de Stemmer det Mr. Pants uh, I menyen Så ah, sier sånn, han Jeg ser, jeg ser bilder av han ja, uh, du, ja, altså, du velger menyen uh, Og hver gang du går opp og ned i menyen Så sier han noe som er relatert til underbukser Bukser eller fising uh, ja. sånn, Så sier han Poo Smelly Det var bare sånne veldig rare ord Som kommer ut uh, Men han er jo uh, med en strekfigur Med med bukser på Veldig enkelt tegnet I den norske flagget sine farger Rødt, kvitt blått Ja, rødt, kvitt og blått faktisk Jeg hadde glemt ut fargene uh, Men premisset i spillet er jo at Egentlig er så um, uh, Kan du si uh, Hvis du ser for deg uh, Tetris-brikker Som er uh, Trykket ut i uh, Rektangel eller, eller sig, Men så har du et visst antal brikker på en måte i boksen din. Uh, og ved hjelp av å putte alle disse boksene, eller alle disse formene så i boksen din, så må du fylla ut den formen som er på skjermen din. Men du må gjøre det eksakt. Det må ikke utfor, og du kan ikke liksom overlappe. Uh, Jeg vet ikke om du... Ser du en skygge, så skal du bygge inn i den skyken, eller? Nei, nei, det er ingen skygge. Det er liksom bare en hel masse... Uh, og så har du liksom ulike former som ser på en ut som... Sier de ser som Tetris-former, sånn L og en Z og en uh, en hele kvadrat. Uh, men den formen du har mitt i skjermen din, den må liksom bli fullt ut. Med alle disse små formene, så må du lage den fulle formen. Ok, så du skal bygge den formen du ser? Ja, rett og slett. Uh, men du, må, kan, du kan ikke liksom du kanskje har noe til overs, og du kanskje liksom gå ut for den originalformen. Så det finns jo egentlig bare en løsning på dette. Uh, det betyr du må rotere på alle disse formerne dine, og så må du muligens... Altså, du må liksom prøve. Det er sånn pusslespill, egentlig, uh, i grunnen. Ja. Uh, har du tid på det, da? Og har du tid. <laughs> uh, og du kan liksom... Uh, jeg vet ikke om du får minus hvis du på en måte overlapper to briker, eller du får litt straff. Uh, men... Uh, du, uh, det er jo en sånn en kjekk musikk hele tiden Det er sånn nunning uh, ja. Hvis jeg husker riktig jeg, jeg tror jeg kan finne en sang Fra uh, spelet uh, Som vi kan legge på slutten av episoden Men det er en veldig sånn enkel Og charmerende stil Det er sånn, nesten sånn naivt Og barnslig over hele greia For han mm -hmm. er Mr. Pants, han er jo der innimellom Og uh, han, er, han er der i baggrunnen Og vinker til deg Så sier han ting liksom det som har med underbuksor och gör då eller fishing eh ehm vadå och på mode ett så enkelt men samtidig så ehm uh, kan säga svårt. Eh det är du frö allt liksom create ha ett brädd. Eh för det kan ta 5 minuter å løse det, eller det kan ta en hel dag. Hvis du liksom bare ikke klarer å få alle disse biden, det passer sammen. Det kan ju bli frustrert, men det er veldig kjekt når du på en måte legger brikke til brikke, så stemmer det, og så til slutt så den siste brikken, og du bare, ja! I to ganger. Um, ja. Som et pussespill, egentlig. Dette er et pussespill for voksne. Um, så, ja, det vil det jeg vil si, det er jo litt vanskelig å få tag i det spillene nå, Tror... Ja, for da må jeg ha en DS uh, Ja, og en original DS Jeg har jo fortsatt Mr. Pants Liggende i sted på gutterommet mitt uh, Men det... du, Har du kassetten? Ja, jeg har kassetten uh, wow. Men jeg, jeg husker at i slutt så ga jeg opp Fordi jeg kom til et brett og så sa det bare Stopp uh, Jeg klarte ikke det brettet uansett hvor mange ganger jeg prøvde uh, På den tiden Så var ikke så godt inn i dette Med ofte stilte spørsmål på nettet uh, Mhm men hade jag plockat upp det spelet nå så hade jag muligen spargått rätt på och funnit lösningen eh för att det ser ju komplicerat ut det ser ju liksom ut som en kvadrat då er det en sån en det ser ut alltså omriss det kan vara en dinosaur eller en bil eller en raket eller en underbukse. så då är det er ikke så enkelt att vidare hur hur blicker ska gå hur länge? Ehm nej. Och när klockan så blir du stressad. <laughs> det kan jag tro. Men hørte det ut som et spil du kunne prøve ja, ja. Jeg, uh, på bilder ja? Men så snakket, det ser dritlig ut <laughs> Ja, det, det, den stilen er uh, på en måte typisk uh, rare I den grad at de kommer på et unikt design Og så bare kjører det folk ut um, ja. Og jeg lurer på Mr. Pants har sneget seg inn i en to Rare-spill i etterkant også Bare i bakgrunnen, eller i en logo Eller eh, Altså han Det designet var Jeg vet ikke om det var en liksom, der innsidevits For Rare Skaperne, at de prøvde liksom Å snige han inn i alle spillene sine eh, ja. Så hvis du søker opp Mr. Pants Så tror jeg du kan finne treff der, de, der Han på bare levde videre Udøve det ene spillet han hadde på Game Boy Advance Eh, oh, ja. Men jeg tviler liksom litt på Om han kommer tilbake i sitt eget spill Med det første eh, For jeg tror ikke det solgte Sånn veldig bra, egentlig Nei, men det var jo en kul idé da Ja, ja, altså Jeg, jeg, jeg synes Mr. Pants-figuren er utrolig kul eh, Og det synd at han ikke At vi ser mer av han For hvor ofte ser du en eh, strekfigur Med eh, røde Kvide og blå bukser Som går rundt og liksom Snakker på en veldig sånn Eh, pompøs Men charmerende måte På sånn erkebrittisk eh, Det ser ikke så mye av rett og slett Nei, altså nå, nå ser jeg det er en, en YouTube-film Ja Der de interviewer Rare Og der de snakker om uh, hvordan de har lagt Mr. Pence Ja Og den filmen er fra 5. august i år Åh, sier du det? Så de har snakket om det ganske nylig Kult ja, Dere har mange treff på Hvor de googler YouTube på Mr. Pence <laughs> Kange ja. Jeg tror han har fått sånn kultstatus, rett og slett, fordi han var så unik og spesiell. Når du sier at det liksom han har, at de har faktisk blitt intervjuet man, så det er kjekt å høre. Dette må se på, etter med har spilt inn i episoden. Ja, uh, serien heter Rare Revealed, og da har de også The Making of uh, Banjo-Kazooie, uh, Perfect Dark, uh, Battletoads, Aha. Mr. Pants. ja. Nei, det er, det er, ja, det är liksom eh, eh, eh, eh, eh, Ja, det bra att det är liksom lite insikt i spelindustrin. Och ifall Rare är lite det är lite annorlunda, det är andra eh De har skött det lätt. Ja. De har hade till lätt. Ja. Så det kan göra kassa och de väl. Ja. Nå bommar lite med Banjo-tour, men eh, jag har Vel, altså, det, ukulele er jo ikke de, men det var noen som, på en måte... Jeg har, jeg har det er noen tidligere ansatte, eller ja. Jo, det er det. Det er noen som... Jeg tror de som stod bak det første Banjo-Kazooie, de har forlått Rare, og så de lagt Playtonic for å lage ukulele. Så jeg har tro på ukulele, men hvem Rare er nå, og hva de jobber med, det vet jeg ikke. Nei, det er jo ikke godt når de bytter ansatte videre hvem som er Rare mm. lenger men katalogen dit, de, den den står ju som detaljer ju för sig själv. Ja, den er guld. Eh, uh, många ja, många gode spelöjeblick med rareware, måste jag. Si. Absolut att. Ja. Nej, det var vel allt For för Mr. Fans? Ja, ikke? eh vi stockar på tag Mr. Pat's så vi liksom eller bare søger ner på Youtube, det är en helt unik upplevelse. Eh, men mest av allt, vi stockar på tag spel, prova det. Det kan jag säga. Si. Det ska jag göra. Gå igen. Cool. Cool. Cool. Cool. Kul Hva er det vi skal kikke på denne gangen, Joke? Vi skal kikke på YouTube YouTube? Der finner du mye rart. Ja, um, og nå har sett litt på Level Up sin, uh, sine kringkastinger uh, på, på YouTube mm -hmm. uh, De har veldig mange forskjellige filmserier, reportasjer, anmeldelser, Level Up Der de snakker om apper Ja Um, streaming uh, av spel. Ja. Og så kommer där en serie som heter Nusslock. Okej. Okay. N U S S lock. Alltså är e på slutna. Och ja, ja. Hva er det, tänkte jag? Väldigt unikt namn, måste jag säga. Häftigt, väldigt Det där han han ens ihop der, Karl. Uh, han spelar poker og tar da opp det som skjer på skjermen sin for publikum. Uh, Son of Moon? Nei, han spiller Pokémon Soul Silver. Uh, det er ikke han som har funnet Nuslock. Nuslock er et fenomen som, som mange kjører på internett. Ok. Uh, det vil si at du, du skal spille Pokémon-spill, og så skal du følge et sett med regler. Så du får ikke lov å spille det på vanlig vis. Ok. Uh, er du klar? Ja, jeg holder meg fast dig. Regel nummer 1. Och det är så kul at dessa reglerna har jag presenterade dig på norsk sin level uppe norsk. Ja. En pokémon som besvimer er borte for alltid. Det är som permadeath grejer. Ja. Ja, på norska. Uh, ja. ja. sorry. Ja, pokémon besvimer han, så er den död för alltid. Eh, ja. i verkliga livet, ja. Eller det är de ju ganska ofta väl ligger i spelet så den den den har. Den har beinhare. Ja. Nummer 2. Det er kun lov å fange Første Pokemon, man møter på et nytt område Alle områdene har jo navn Okej. Okay. Uh, et eller annet city og Road39 Og uh, ja, hvert område har sitt navn mm. Kun den første du treffer har du lov å fange Og det resten må du ignorere? Ja, du må jo slås mot dem selvfølgelig Men du får ikke lov fange dem Ta dem med belaget ditt uh, Ok Ok så det er ganske mye flaks her uh, Det eneste er hvis du har pokemon fra før Så får du lov å fange neste Som du treffer i det området Ja uh, Regel nummer 3 er at alle Pokémon Må gis et eget navn Så du får vi kalla å kalle Pikachu for Pikachu Du må kalle han også selv Ja, <laughs> ja. Uh, Og hvis Alle, alle pokemon på laget ditt Besvime så er du uh, gønn. Da må du starte på nye Har du gønna? Ja. Ja. Game over, på godt engelsk. Det som er veldig løye da, er at han, uh, han Karl han, uh, han jobber jo litt mens han spiller. Ja. Uh, og det er ganske å holde nører på. Uh, og så har han også kuttet all, all kverningen som han var gjennomgå. Når han ska gå opp i nivå og, og bli sterkere og alle ville pokémon han treffer på, overalt. Ja, ja. Det får du ikke se. Nei, det er jo litt... Det er ikke så gøy å se på. Nej så det er heftig redigert til en underholdende bit på cirka et kvart her hver gang. Um, ser du bara det som skjer på skjermen hans, eller ser du også han... Nei, altså, jeg ser hans, det som skjer på skjermen. Ok, det er hans reaksjoner i tillegg til... Uh, men han jobber, det gjør han. Ja, han jobber, og så leser han... No, noen av samtalene leser han høyt da, med... Forskjellige aksanger og... Okay, ja. ja, ok, skjønner. Så han, han koster seg. Uh, så gjerne legger like, navnet til, til pokémonet sine, og så ja, er han jo veldig frustrert hvis feil pokémon dår på feil tidspunkt. Åh, oh, ja, det kan de tenke meg. Ja. Og så hører du på en måte, Han er litt meta for han... Han sier at har det jo gått ett sekund i videoen, men gud, sikkert hverna for å <laughs> kunne klare dette med de pokémonene jeg har fått nå. Uh, altså... Selve det, er det Nusslokk, denne spillestilen, er det det? Mm. Så dette er Pokémon Soul Silver, Nusslokk med Carl. Ja. Uh, Så det er mange som syns... Nusslokker, men Carl er en god forteller, altså, han gjør det veldig morsomt. Jeg synes det høres veldig interessant ut, den spillestilen. Uh, fordi du blir jo automatisk veldig, veldig sterk knyttet i dine Pokémon. Mm. Og då er det ikke sånn bruk og kaste og ambusvime, ja, ja, jeg bare på nye av. Er han død, så er han Og du gir han et navn, og det er ikke bare sånn Pokémon nummer 50. Det, det blir liksom et kjeledyr. Eh. Så jeg tror det forandrer veldig måten du spiller på. Ja, ja. Han ja. altså, hadde en, en, en, en eller annen stein-Pokémon som var ganske god, som han var veldig fornøyd med. Ja. Geodude, tror jeg nettet, egentlig. Uh, Og så treffet han en, uh, en eller annen blomsteraktige sak Som drepte Geoduden hans <laughs> Ok, ja Men det var den første i et nytt område som han kunne fange på. etterpå uh, Så han fikk navnet Bloodleaf Siden han hadde blod på bladet sitt Og <laughs> han hadde I, drept en av pokémon Etter å ha pokémon Steiner Oi, oi, oi, oi uh, Det er nok et anstrengt forhold kan jeg se fra mig.. Ja <laughs> Blood Men så får han, er han selv til å en ny go i neste område, så det heter Steinar V2 da. Ja. Ja, sånn er han veldig i Steinar versjon 2. <laughs> ja, jeg forhåper ikke at uh, at Bloodleaf tar og dreper Steinar 2. Uh, det hadde vært alt for gale. Ja, for Bloodleaf er jo på laget hans sånn. Ja, ja. Ja. Uh, ja. Det er bra. Uh, jeg er ut utrolig underholdende, altså. han har klippet det. Det er veldig bra. <laughs> ja. Så jeg går på en og, og senker meg ned i badekarret etter en, en harre dag med jobb og, og hjem, og så gå jeg rett inn på YouTube og så ser har, har Karl har med en ny nysslokk. <laughs> du du nysslokker i badekarret rett og slett. Ja, ja, er det gal? <laughs> ja, ja. <laughs> ja, men det høres ut som en god underholdning, rett og slett. <laughs> ja, det er fantastisk. Uh, så det er noe av YouTube-serien jeg har sett, egentlig. Ja, og det er bra at det er på norsk i tillegg, at at på en måte at det kan også være norske bidrag i eh, norsk, eller i spiljournalistikk. Alt må ikke være fra Japan, eller fra England, eller fra USA. Jeg synes det er kjempebra. Mm. Så vi får jo igjen veldig stor tommel opp til, til guttene i, i Level Up. Mhm kanske Ayo ska faktiskt checka ut, även om jag inte är ser på så mycket norsk underhållning, men uh, det hade jag uh, möjligens tålt. Uh, det Jag tror jag har du, hur episoder har du sett av, av Pokémon eh uh, animen? <laughs> ja, jag är originalen. Eh har du sett på det nyaste dingen eller? Nej, nej, jag totalt så kanske jag sett 7 episoder av original Åja, oh ok, det er ikke mer. Nei, nei, jeg har aldri vært hektet, men liksom jeg har vært, vært på i bakgrunnen. Når jeg var liden, så var det på liksom, og så var det, ja ja, kult, Pokémon. Men jeg visste navnet på tre-fire stykk, så det var ikke noe mer enn det. Men jeg var egentlig bare glad i tegneserier liksom, så... Ja, det er du ändå vi. Eh, har ske du så så du fullfört det här en linje, gutta i på skolan. Naruto. Naruto. <laughs> ja. Ska ska berätta, ska om Naruto. Ja, berätta om Naruto då sedan med den sån fin övergång till till anime. Eh, nej, ehm har jag ju liksom jag har jag har egentligen med väldigt länge. Eh, uh, det har gått väldigt länge, men på en måte de, de årene Så var jeg så le av at De fulgte in mange ekstra episoder Som ikke var relevante Og som egentlig ikke hørte til hovedhistorien Fordi animeen kommer ut oftere Enn tegneserien, enn mangaen Ja, det stemmer Så da hadde de bare fulle episoder innimellom Fulle episoder som Røvler og oppspenn. De, de gjør ikke noe avbetydning. Eh, du, de gjør ingenting om du hopper over i, eh, Så då hadde jeg liksom en litt sånn av- og påforhold til Naruto eh, Shippuden, som er på en måte generasjon 2 da. Eh, mm. Men eh, på et eller så leste jeg på en det den aller siste mangaen av Naruto Shippuden, eh, og jeg visste hvordan det endte. Så då bare ventet jeg på en måte til... Mange til animen hadde nådd det punktet. Ja. Altså den off sluten. slutten. Og det skjedde for en måne siden eller noe sånt. Så da bare tog jeg og så på en måte alle episodene som eh, gjenstod, og som faktisk betydde noe. Og det tog jo en hel dag. Men finner du en lista da, over de episodene eh, eh, ja. som er gjenstod? Ja, ja, du må bare søke på nettet hvis du finner eh, Naruto-filler-liste så kan du se akkurat episoder som eh, kan du se, er kanonisert, som faktiskt betyr og er relevante. Og så var det bare til å velge episode, og jeg såg på den liste at det var liksom, eh, to-tre episoder eh, med bra anime, og så kom det liksom ti episoder men bare fullstoff, og jeg kan skjønne at det var, hadde vært utrolig frustrerende å se på, og bara sånn, å, nå blir det spennende, Åh, så må vi vente, Liksom ti uker før Norge skjer igjen eh, Og det var jeg ikke med på altså, Det gadde jeg rett og slett ikke Det er derfor jeg kutta ut Naruto Men nå har jeg sett alt Slutten er der, jeg vet hvordan det Og det var grejt å få en litt sånn en, eh, Avslutning hva? Ja, avslutning på hele greia For jeg har jo sett på Naruto på er helt siden Det er kanskje ti år nå faktisk det Nær, Du så jo ja. dette når du var i Australien.. Ja det var til 2002. Ja. Å, fy det er lenge siden. 14 år. <laughs> ja, nei, men det er greit å få en avslutning på det. Jeg tror ikke jeg skal mer med, selv om det finns filmer, og så har Naruto fått en unge, hvis nok, men ja, yeah, whatever. Jeg er ikke liksom så hektet på serien, men det var greit å få avsluttet det. Ja, for du har jo pakket dette her på meg da i gamle dager, og jeg fikk en sånn stabel med CD-er av deg en, sp <laughs> ja. en spindel. Stemme, stemme. Uh, uh, og, og jeg synes Naruto hadde potensial uh, Ja Nå sier det fjernet 3 av 5 episoder Og holdt seg historien Og ikke at denne slåsskamper Så var det i 3 fordømte episoder uh, ja. Så hadde det vært veldig gult det, det er noe av det som Tynget ned Naruto Var ting ofte tog for lang tid uh, At folk Før folk slåss så må du gjerne jabbe I 10 minutter Og så må du ta tilbakeblikk i 10 minutter og så får du liksom et slag inn hver, og så slutter episoden, og så starter neste episode med en gjenblikk på hva som skjedde i forrige episode, og så sånn går det liksom, masse gjenblikk, ja. masse historier, masse monologer, ting bare går så dreigt, men når første gang, så er det gøy, og det er ninja som bruker magi, og, og liksom dæmoner, og kjemper, og det er på en måte et kjekt og rikt univers, men ting går så dreigt av og til. Uh, og det er derfor jeg også ga på På et tidspunkt uh, Hvorfor hadde det derfor... kommet i en kondensert utgave Så hadde det vært litt kult <laughs> ja. uh, so, uh, Men jeg vet ikke Det en del av animens Natur kanskje at de Drar ting litt ut og det skal være mye Exposisjon og fortelle Men herregud de kunne begrense litt grann. Jeg tror det finnes andre tegneserier Som ikke er fullt så langdryge uh, Men uh, Jeg er ikke så opptatt av anime lenger Uh, men det er nå to Serier jeg venter på At det skal komme ut nye episoder Men de har hatt en lang pause uh, Kan du etter en av de det. Ja Det er Attack on Titan Ja, det stemmer kul, uh, uh. Den synes jeg var bra uh, ja. Og veldig brutal Men uh, ting skjer fort der og folk dør i utopine Det er bra De er ikke redde for å kverke Ja Oh, Jag eh, det det är altså, de som Game of Thrones. Ah. De er ikke redde for at det är rädd för att det ska konsekvenser att eh, ja ja. den personen hade betydning, men nu er han eller hun borta. Och det är ju sån den världen är brutal. Folk blir ju dödta av liksom kämper som er lige stora som en skyskraper. Eh. Ja, tuff värld man lever i. <laughs> men gud, vad den andre serien da? Det er One Punch Man. Jeg er gammel av det. Du har kanskje kjørt One Punch Man, nei? Jeg har One... Er One Punch? Eller det er den her nødvendige mannen, som en gummitassende type. Å oh, nei, det er One Piece, det. One Piece er det. Ja. Nei, One Punch Man. <laughs> det er, det er uh, den løgneste uh, anime-serien. Dette ble plutselig veldig mye om anime, men jo, <laughs> litt sånn for å overleve. Uh, det handler om uh, en superhelt, en sånn veldig hverdagslig superhelt da. Uh, han går i sånn, en hele sånn hele guldrakt, med røde bukser og røde handsker, og så er han flint det kjenner av han liksom. Uh, han ser ikke ut som en superhelt, fordi han ser ut som en vanlig person. Uh, han er ikke sånn, har ikke store muskler, han har ikke sixpack, jeg vet hvor mulig men han gjemmer det under denne uh, enkle drakten sin da. Uh, mhm. Mm men han er egentlig utrolig sterk Og han, han slår ut Og han dreper alle sine fiender Med bare ett slag Og derav navnet One Punch Man uh, Er det som Bruce Lee sitt? One Punch? Ja, uh, og det frustrerer han Fordi han har trent så hardt for dette Men hver gang jeg møter motstander Så er det bare ett slag Og så eksploderer liksom monsteret Og han var sånn Nei, bare ett slag igen Hva tid finner jeg en verdig motstander Uh, men det som er løyet er jo at han lever i en verden der det er monstre og utenomjordiske vesener som på en måte hele tiden skal ta over jorden, enten det er molvarp eller en uh, fiskes fra havet eller en demon, uh, så er det mange superhelter i, den, i det stedet eller i det landet, men de er rangert ikke hvor gode de er så det er å se klassehelter B-klassehelter, A-klassehelter og S-klassehelter. Men han har ikke liksom brytt seg så mye om dette systemet. Han har liksom bare hjulpet mannen i gada og gjort sin egen greie. Ja. Men så får han liksom, hører han dette systemet da, så skal han liksom, ja, kanskje ikke han melder meg inn. Gjør det litt for løye. Og alle andre undervurderer han og sier, hvem er du? Du er jo ikke noe som helst. Men han bare er bare sånn, ja, ja, jeg har ikke noe beviser for deg. På en måte, det som er kjekt er at det han har ikke noe spesielt å bevise overfor de andre superheltene. Men de innser jo til slut, at han er, egentlig, han er mye bedre enn alle de andre. Ja. Eh, men det på måte, det påvirker ikke han. han. Han er ikke der for å bevise eh, hvor god han er i forhold til alle andre. Han vil egentlig bare være en god helt og hjelpe de som trenger det. Sånn er en jordnær type da, i sånn ja, måte? Veldig jordnær og, og veldig sånn sympatisk og, og selvfølgelig alle disse onde skurkene, som de sier da, gi bygge en S-rank uh, helt, jeg skal en pryle han. Og så kommer han fyren der bare sånn, ja, her er jeg uh, jeg er egentlig <laughs> en C-klasse, men vil du som meg? Så han, ok da og så bare tar han ett slag så bare <laughs> bang, vet du, så er liksom monstervekke ehm uh, det er en sånn absurd måte Å fremstille helter på Og monstre uh, Det blir liksom nesten sånn Det parodi på andre Superheltfigurer Men det, for de skal, det blir ekstremt parodisk Ja, ja, det er liksom ikke sånn Folk som skriver på på en annen skal Nei. Men det er mer bare liksom at uh, I den verden så blir S-klasse helter For guder som kjendiser Og de er så gode og de er så pompøse Og de tror de er det skitt Liksom se på mega og skal ikke gi autograf, og... Ja, jeg gir ikke slåss mot sånne små skurker og dæmoner. Jeg skal kun slåss mot skurker og... Kanskje ondinger si, på mitt egen nivå. Du ser at det, disse superheltene er fulle av seg selv. Mm. Og da er det bra at han er One Punch Man, kommer inn og bare liksom er en sånn helt ordentlig type, men han tar jo å utklaste dem på alle måter. Uh, og jeg kan jo komme på et eksempel... Um, som er veldig morsomt da. i serien, er at han møter på selvfølgelig øh, han møter på en et monster som på en måte, i typisk anime-stil så skal han liksom på en måte øh, liksom, først skal han en et slag og så sier han, ja du trodde det var hardt nå skal jeg gi en enda større slag og så tar han på en måte oppgradere seg selv og blir enda større han mm. ordningen og så begynner han liksom å bli større og større Og så begynner han denge løs på Han der One Punch Man da uh, Og så ser du at han One Punch Man Han flyr, altså han Han blir denget, han, blir, han flyr fra vegg til vegg Og flyr opp og, ned, og han der skurken Han var koser seg og gikk sånn liksom Pelmeløs, og så ser du at han der One Punch Man, han begynner liksom Å tenke sånn, åh, oh, shit Jeg har gjort en tabbe nå Jeg har gjort en stor tabbe og så tenker han, okay, har han liksom møtt sin overmann? Og så, tenker, så ser han til slutt at han har gjort en tabbe fordi han skurken sa, jeg skal banke deg inn i neste uke til neste lørdag. Altså, han skal banke den hele uke. Ja. Men, så, men så kom han, Saitama, han, han skurken, nei, han superhelt, eller han, og han kjenner, så tenker han, oh shit, jeg gjort en tabbe. Det betyr at lørdag i dag, jeg kommer ikke til å på salget i nærbutikken min. Så det var det han tenkte, det var liksom ja. bare sånn Åh, hels ikke, jeg rekker ikke salget. Så tar han selvfølgelig bare denge løs Hva er en dæmon? Uh, han eksploderer, oh, og så stikker han og skal kjøpe uh, Kan du si matvarene sine Han prøver å rekke salget allikevel Det var han for det da Det er liksom det han tenker på uh, Og det er liksom en sånn helt sånn hverdagslig problem Som han som superhelt Egentlig ikke skal møte på Men det er sånn livet hans er Han... Uh, bor i en helt sånn vanlig leilighet uh, han gjør ting som er helt normale men med det ene slaget sittet, så klar jo han å, å egentlig knuse en hel uh, komet han, han tåler litt juling også da uh, ja han tåler nok så sinnssykt mye uh, altså jeg kan jo avsløre at så langt så er ingen så har tatt knekken på han selvfølgelig uh, men det løyer likevel selv om han er tilsynelatende uovervinnelig ja ja så det det, det er på en måte ikke så spennende i den graden at, grad at kommer han til å bli drept nå? Uh, det mer underholdningen ligger kanske i at, uh, at uh, kan du si at han hele tiden blir undervurdert og at det alle på en måte kødder med han uh, men han er jo til slutt alltid den som vinner Mm -hmm. Uten at han på en måte eh, Blir hoven av det eh, og, og de til siste skurken skal alltid På en måte starte monologer Og se hvor sterke de er Og jeg skal knuse deg Jeg skal ta over jorden Og så han bare sånn Kanskje du bare holder kjeft Og så bare bam <laughs> Så er han det liksom Kult cool. ja. eh, Så so One Punch Man Må jeg virkelig anbefale eh, Og det er jo Veldig sånn absurde stemmer De har gitt til alle folk og. Eh, som gjør det ekstra løye. Men da, da har man avtaler da, vi. Da skal du få kose deg litt med, med Carl fra Level Up. Ja. <laughs> jeg skal få kose meg litt med, med One Punch Man. Ja, så bra. Da har med masse å se fremover. Men uh, One Punch Man er satt på pause, så du må nok vente til 2017 uti der for å få den nye sesongen. Jo, men jeg har ikke sett noe, så det ja. kan jeg jo kose meg. Ja, det kan du. Er det, det Crunchyroll, eller... Uh, jeg tror det finnes på Crunchyroll, ja. Kan godt være. Jeg, jeg har bare søkt strømming og uh, One Punch Man, og så finnes det sier der det kan finne. Å fy, er det ulovligt? Uh, mulighets på grensen, ja, ja. Uh, mulighets på grensen? <laughs> <laughs> Lovens langarm, så snakker. <laughs> ja, uh, så er Neida. det jo så det jeg, naken, sånn, jeg, jeg tror det finns på YouTube, men då har de på en måte speilventet eller uh, kjørt i et lite vindu eller noe sånt for å... Ja, det har jo opp det, for de vet folk vil se det, men da ja. får de ikke den, den fulle opplevelsen. Mm. Nei, da tror jeg vi skal ønske løfterne våre god morgen, god formiddag og fortsatt god kveld, jeg. Ja. For kringkastninger kan de leste ned og høre når det måtte passe. Ja, øh... Uh... Denne kringkastingen tåler jo både vann, vær og vind og snø og sludd og det meste egentlig. Han tåler alt. Ja. Uh, men han er så, ikke telefonen som spiller av, men, men det det han sa. <laughs> det er det han sa. Vi er jo... Vi altså, <laughs> er uh, lin, med drygolin, meg og deg. Ja, vi er verbestandige. Ja, med er verbestandige. Altså, det, det som er kult er at vi, meg og deg, Joachim, vi lever, våre stemmer lever i skyen, at vår, ikke, det er ikke vår bevissthet, men det er en bidra av vår bevissthet, som på en måte blir strømmet inn i hovedet til folk. Uh, det er jo ikke rart å lage sci-fi-serier om at teknologien går for langt, vi. Jeg kan forstå det. <laughs> ja. uh, jeg synes det er litt rart å tenke på at altså, meg og deg lager kreativt nå, som får, på en måte går opp i skyen, og så spres ut til veldig begrenset folk, da. Men at andre hører på oss, enten det er i badkaret, eller på dass, eller i skogen, eller i bilen, så har med på en måte ytterlatt oss et eh, avtryck eller inntrykk som er til slutt adskilt fra mig og deg, men det er jo en del av oss. Ja, for vi kan jo strekke ut og røre ved des bevissthet. Ja. Der de måtte finne seg. Ja. Uansett. Og ingen aner hva slags katakrysmisk reaksjon som kan oppstå i det møtet der. Altså, de kan være på Himalaya, eller de kan være i en ubåd. Blir eh, det sannsynlig for det, men det er mulig, i teorien. Og da har vi også vært oppe i Himalaya, eller i en russisk ubåd. Neida, dette her er, dette her er, er større, enn, større enn meg i deg, vi. Tydeligvis, jeg følte en ansvarsfølelse nå for hva vi putter ut. Da, da får vi bare sluttet av å oppfordre lytterne til selv ansvar for hva de gjør med eventuelle ideer de får etter å ha hørt oss. Ja. Ja, vi skal ikke høre på stemmer. Det er en god grunnregel. <laughs> ikke, ikke høre på oss i hvert fall. Det er det Heit. siste dere vil gjøre. Ja. Eller, hør på oss, men ikke gjør som vi sier. Ja, ikke gjør som vi sier, men gjerne hør på oss videre i flere og mange episoder fremover. Ja, og, og, og har det blitt 1. desember når dere hører denne kringkastingen? Ta dig lov och njuta en boks pepparkakor i samman med Mowi. Gärna sån 70 kr och så pepparkakor där. <laughs> eh, ska ja, ja. skriva skriv lite i kommentarsfält om om kaffet och ingen som är bäst. Den nästa jag. Ja, det kan nog göra. Tusen tack för mig. Ja, tusen tack för mig och. På hẹn hör. Det stäker. Denna episodens Avslutningssang er selvfølgelig hentet fra Mr. Pants, og det er temesangen hans som dere kan nynne med. It's Mr. Pants!